Ba, iruditzen zauku uh, testu ingurua ajoposa dela uh, gaiio genera amaiteko, uh, ba, batetik uh, bada uh, badira hauteskunak gaista helenak beraz uteskunde gara iguzitan bezala gai hori uh, mai gainan ezagina nahi dugu gai important uh, dela. Hidurit uritzen auurako. Jo bestalde oh, uh, juurte astapenuntan izan da entzun du ezen bezala lujarren uh, bigeen uh, etxe bizitzen gaineko gainzearren inguruko eztabaia, hortan oh, elehen uh, jone egongira, Rikoetxek zer gauri aplikatezaten. Bez talde, Ipache Euskal Heriko Lujalde elkargoa sohtu den testu inguruan. Horrek ere, luja eta Echebizitzaz galderak pausatzen ditu. Hor Lujalde antolaketa behi bat horrik usten alda. Adibidez, skota ez da baidan da. ere ez da argi zer eginen den. Eta beraz hori guziak pixka bat bultzatu gehitu ekimenohen antolatzea. Hidu ikuspegi hor, komitatuak direnak, hidu personal, hidu gizon, eh, piskat fokua aldatzeko ere. Bai, alde batztik bat dugu Mikel Goinetx. Uztaritzeko asoan eta jubanismoan. Begunak erakutsiko dauku nola behitzaleak kudaketan dirilaik. Gauzta intesgahiak egiteko kapable diren. Ez bakarrik aldehik apenak baina manentetan uh, dirilarik. Uztaritze izan da gaintzahia bostkatu duen uh, lehen egia, Eta beste, beste gauzta intesgahiak ere ginituzten. Luhu batzu behireo laborantza luh, Luhu bezala seilkatu. Eta beste gauz batzu, beraz Michela korrigusia esplikatuko dugu. Gero bigarren gomita dugu Benjamin Gayo, hori da uniberztariua, aditua gai horretaz, berak liburu bat idatzi zuen Leufonzie EOPEI-bazk terde eksperimentazioan, beraz eztertu zuen Piskatozkolegian uh, gai hori zerretan den. Eta irugarren dugu Jean-Luc Berro, uh, berra gitu antolatzen uh, ago diren burunuzeteko, intxauzeteko, topaketak, Do, topaketa horiek dira importanta gai horire begira. Horjean uh, inguruko adituak eta ministro eta ekonomilari eta pertsuaren intzeldu da, horjean inguruan ez eta baita ere ateradira intxauztetako gau sortatik lege proposamenak eta lege bilakatu dienak ere eta Jean-Claude Jean-Luc Berrok hori eguzia antolatzen duenez, ikuspegi zabala du gai hori buruz eta beraz hori eguzia pixkat esplikatuko daugu E justuki, barakigu tresnak eta kompetentziak onan direla elkar gora, mentu bat dela doa, hori, etxe bezitzaren kude antzaz. Zerg, zerg dira zuen um, proposan menak, azkenan zuen hildoa, eh, barakita ziztela gehiengoan elkargoan, lujaren kudeaketan zer dira zuen idei justuki. Gero lujalde elkagoan ez targi nola banatuak zeniren kompetentziak eta lujalde elkagoak zeh hartuko duen txusamere gain eta <coughs> zeh egonean eh, gain Gero gure ildoak guk uh, piskat haintzineko uh, hilabete eta urteetan piskat alderikatu alde ditugun uh, ildo berberak. Etxe bizitza eskuragaji zaitza denentzat, hori gehtatzen ez dena adibidez kosu Nune eta etxeen parte handi bat, gazte eta jende sume, sumean eskutik kanpo den Bujaren eta etxe bizitaren presioaren gatik, tentxo bat mehkatuan, ikusi behar da zon bat etxe bizitz, bizitzak bat diren, eta guk aldari duguna da etxe bizitzak parte katuak zeitea, Hoaitek bi etxe bizitza ukan baino lehen, bako txak bat ukaiteko eskubidea. Beraz guk bikoztaldean dena araz hori, gero entgekoztatzen dugun horretan ere jeperrikutatzen dela ikusten da, Don, kostaldean ezin bada, ezin bada bizi, ba, jende aldu da Entri Kostara, horrek ere sohtzen dugu Entri Kostan tentxio bat eta piskat erraikuntzak piskat nolena ikeda eginez, eta Lujalde antoramendua pentsatu gabe. Horrek sorekak ekatzen ditu uh, gure Lujaldean, eta guk aldeik atzen duguna, horrik atza horrik